Bueno, ve de esa nada, americana e, da landare bat erabilia izan dena eh bat tinteak eta egiteko, ze, bere fruituak eh e, fruitu, e, lantzekoa lila eh lilantzekoa dira ta, e, oso, oso ilunak eta tinteak erabiltzeko, eh, e, e, o sea, ekarrizena, e, uh -huh. so, beste beste landare, campo landare de Cela. Bueno, gertatzen dena landare honekin, eh oraindela década, bueno, a marka de xente eh dugu gure gure herrialdean Baina, es urtetan, va ari da jaizkibelen eh eh pastizaretan edo, e, bai? dezente zabaltzen ari da. Hori da ikusi genuna, eta bueno, pixatek ezkatuak horrekin, e, bai, datzik genune ba, e, eskutitz bat, edo, e, foru aldun diarin. ba, komentatzen pixatek, ze pentsatzen genungu, ez? E, Gauza da, e, landare eusabaltzen ari dela, ba, an, e, landa lurretan egiten ari diren, e, zenbait, e, bueno, landa lurra hauek mantentzeko zenbait e, teknikeakin, ez? E, erlazionatu bat dagoela pentsatzen dago. Hau da, E, Forualdundiak egiten duen aurtero, da e, lur hauek edo e, larrea hauek e, abonatu. E, abono kimikoak botatzen ditu, bai. e, abereak e, janarik gehiago e, izateko, baina aldiberean ba, ekosistemaren edo e, larrea hauen e, ezagarria kaldatu egiten dira. E, behar bada eta izan daiteke, e, Forualdundiak ere konfirmatu digun, Izan daitekela honekin erlazionatua e egotea. Hau da, e, abono kimiko hauek ebotatzerakoan, e, bai e, animalientzako bazka bai a, azten da, baina baitare e, landare hauek aprobetatzen dituzte, eta guztiz ba zabaldu egiten dira. Zerratzen da, landare hau toksikoa dela, eta animaliek ez dutela jaten. Hordun, e, e, bueno, ba, e, larre hauen produktibitatea ordu, Ba, guztiz e, gutxitu egiten da eta animaliek ba, gelitzen ari dira animalia hauek e, behiak eta gelitzen ari dira ba, janari digabe bai. Eza, e, bueno, eta hazi besterik ez da egiten noske Eh, animaliak jaten ez babute, hazi ba, beste ez dela egiten. Hori da, e, e, azkenean gelditzen eirena da, larre guztiak zitolakalandare e, ba, hon ez eskalita, eta ordu e, ba, animaliak ez dakatela e, janaririk eta, karo, beste landarerik, bertako landarerik ere ez, da, ez dateratzen. Uh -huh. Horru, e... bueno, gure, gure iritzea da, hori, ba, ze egiten ari diren, erabilpen hauek e, kaltetu egiten dutela e, mendia, ze gu, bu, bueno, ba, jaizkibel, bere zaugarri, natural alak ditu, e, eta bueno, ba, horiek larrea kabonatu ordez, behar egin beharko genukena da, e, bueno, larre horien ezagarriak onartu eta behar badaba beste, beste kudeak eta bat planteatu. Uh -huh. Hori da pixka gu planteatzen deguna. E, foru aldun ditik esa, e, bueno, miraligenun hori eskutitza, ziguten, eta esan esantziguten, ba, bai, beraiek ere ikusi zeukatela arazo hau eta ikertzen ari direla. Eh ordune Arantsadi zientzia elkartekoekin e, ba, egin, egin behar dute ba kartografia bat e, Jaizkibelen Larren kartografia bat ikusteko ba nondik ari uh -huh. den eta behar bada, eta hori da guk lortu nahi beguna da e, Larren kudeaketa hau aldatu egingo da. E, behar da, pues igual ja, a monóquímico hauek e, bueno E, murriztu ingo dituzte do dena dela. adibidez dibidez, e, gure jarraipenean ikusten ari gara, e, oa indikan ez dutela abonatu, mendia. Leire, bai, e, dena den, ba, abono gora bera, esango dugu ba, jaizkibel mendia, ba, dakigu ba, zuten ondoren, ba, inguru hori ere, nahiko kaltetua izan zela, baina, bai. bere ekosistema propia badu, eta mm. alako bueno, ba, atzerriko landare bat ekosistema horretan sartzeak ere, Baia ber erainia izango do, Ba, inuski, gertatzen dena, ba, da, ba, e, landare hauek, ba, zituen lakado, beste la, e, atzerriko landareuek, e, bueno, zabaldu egiten dira, errestazun ondiarekin, eta gure bertako landareak, baina e, bueno, e, normalen indartxuagoak edo izaten dira, tordun, bertako landareak, e, landareik lekua kentzen diez, hori izaten da razoa. E, zuten ondoren, e, bueno, hain dela urteasko jezki bel ez dela erretzen e, eskerrak, eta ba, poliki-poliki bere, bere basoak rekuperatzen ari dira, baina bueno, baitare, dare, ba bat dago jezkibelen, ordun ba, bi gauzak e, bateratu behar direla, guk pentsatzen dugu, ordun or, ba, e, kudeaketa bat egin behar da, ba zenbait larrea zenbait onaletan larrea kutzi, beste horetan uh -huh. eh basoa eh eta hori da piskat gure helburua eta futbol aldundiarekin hor ba lan hori egin nahi dugu. Uh -huh. Baina eh natura maijeskibelen eta bai natura nor orokorrean atz, e, ditik e ekarritako landarek eta bai animaliek alte oso zahondiak egiten dute. Uhum.